З півдюжини дітлахів скупчилися на протилежному боці вулиці, ховаючись один за одного, ладні тої шмиті знову накивати п'ятами. «Ходімо!» – громовим голосом звернувся Ельмаранен до затиснутого в кулаці жука. «Я доставлю вас куди забажаєте. Ведіть же!» І Руал широкими кроками рушив до хвіртки. Він крокував головною вулицею селища, на витягнутій долоні тримаючи перед собою жука. Всі дівчиська, дівиці і навіть поважні господині кинулися поливати квіти в садочках чи розвішувати в дворах чисту білизну. Ті ж, які не встигли вибігти або нічого не придумали, просто припали до вікон, мало не видавлюючи шибки. Дітлахи дріботіли за ним слідом на чималій відстані. Їх стало майже вдвічі більше. На околиці, де вздовж дороги лежало старе повалене дерево, процесія зупинилася. Жук, випущений на порохнявий стовбур, відразу сховався в якійсь шпарині. Руал провів його напутнім словом. Маленькі свідки цієї сцени були до того вражені, що втратили обережність і підійшли зовсім близько. Руал озирнувся, Глядачі з нажаханими Вигуками кинулися в розтіч Однак уже за півгодини всі разом сиділи на поваленому стовборі Та любенько теревенили «І ви з усіма-всіма звірами можете говорити?» У захваті запитував веснянкувати хлопчиську на ім'я Ферті Що очевидно означало «верховода» Руал поважно кивнув «А за морем ви бували?» поцікавився інший хлопчисько з подряпаною на щоці. «А як ти гадаєш?» серйозно відгукнувся Альмаранен. «Невже я схожий на чарівника, що й за морем не побував?» «Не схожі», знітився той. «А правда?» ступив у розмову ходорляви хлопчина на ім'я Фінді. «Правда, що там живуть люди з собачими головами?» «Правда» підтвердив Руал. Але дуже далеко. А дракони? Ви літали коли-небудь на драконах? На драконах не можна літати, проголосив Руал. Дракони – страшні, кровожерні істоти і дуже підступні. Їхній погляд перетворює на камінь, а з пащі вириваються стовпи вогню, що спалюють усе дощентом. Слухачі боязко озернулися, бажаючи переконатися, що дракона поблизу немає. «Виходить, їх подолати не можна?» – пошепки спитав боязкий Фінді. Роал посміхнувся широко і переможно. «Існують люди, які присвятили все життя боротьбі з драконами. Одного разу я, – Ільмаранен раптом відчув – Незрозумілий приплив натхнення. Дітлахи скрикували, заплющували від жаху очі. У найстрашнішому місці Фінді навіть затис вуха долонями. Коли Руал таки вбив чудовисько і розповідь скінчилася, всі разом якийсь час приходили до тями, знесилені страшною пригодою. «А велетні!» запитав, віддихавшись невгамовний ферті. «Траплялося мені зустрічатись із велетнями», – охоче відгукнувся Руал. «Не треба!» – нажаханий Фінді не втримався. Руал розсміявся, поклав йому руку на плече. «Вони також чогось бояться. На випадок зустрічі з велетнем слід мати при собі трішки тютюну». Велетні не зносять тютюнового запаху. От так-так. Якщо хто й небезпечний, – провадив Руал, уже значно серйознішим тоном, то це свіжий брат-чарівник. Багато магів жорстокі та заздрісні. Вони бояться суперників і всім жертвують, аби лише звести їх зі світу. Жили якось двоє могутніх чаклунів, Жили поруч і ворогували між собою Сталося так, що в тих краях з'явився третій чарівник Молодий, веселий, який переважав магічною силою кожного з них Думали, думали чаклуни, як позбутися юного суперника Навіть про ворожнечу свою на певний час забули І задумали вони хитрість Напали на нього раптово і перетворили на кам'яного лева Руал, перевів Подих, йому згадався ніж увіткнути посеред широкого столу. Укладається спір між Ільмараненом і хантом, у тім що вище згаданий ільмаранин позбавить млин ханта від домагань, як пана Легіара, так і пана Еста. Причому вище згаданий ільмаранин залишає за собою право діяти як магічною майстерністю, так і хитрістю. Розбийте руки. «А далі?» – пошепки запитав хлопчисько з подряпаною щокою. «Далі!» – протяг Руал. «Далі молодий мах звільнився від чарів і страшно помстився цим чаклунам. Вони марно благали пощади, та він усе одно помстився». Слухачі принишкли, як мишенята. Ільмаранин люто потер перенісся, Намагаючись позбутися непотрібного, неприємного спогаду. Бальтазар Ест звужує в щілинки холодні очі, що висмоктують волю. На два боки дивишся, маране, у два гнізда хрубачки вносиш, зіштовхнув двох старих дурнів, як бійцівських півнів на ярмарку, і в долоні плескаєш. Руал строснув головою. Дітлахи нетерпляче йорзали на стовбурі поваленого дерева, не розуміючи, чому пан Чарівник раптом замовк. Намагаючись опанувати себе, Ільмаранен підвів голову. Шуліка знову висів у заніті. «А в кого в селищі роді чубаті кури?» – заклопотано спитав раптом Руал. Хлопчиська спантеличено перезернулася, у нас, протяг хлопчик з подряпаною щукою, і в дядька Крокуса. Скаже матері, нехай простежить. Шуліка руду курку давно запримітив, от-от занесе. Ви читаєте думки шуліки? Вразився син пекаря на ім'я Звісно, доброзичливо підтвердив Руал. Тільки треба, щоб було тихо. «Тихо всі!» – заволав Ферті. І в тиші, яка раптом залягла, до них долину ревний плач. Його накрили потоки лайки, що вивергалися іншим голосом. Хряпнули двері, щось важке впало покотилося в глибині крайнього двору. Хлопчаки підхопилися. «Це Ніл». Злякано повідомив Фінді, його знову хазяїн товче. Хільмарани ногою розчинив ворота. Швець здивовано озирнувся. Облиш дитину. Це був навіть не наказ, а повеління. Рука з ременем невпевнено опустилася, визирнула розкошлена темна голова з червоними від сліз очима. Чарівник, що став у воротах. Був страшний «Я перетворю тебе на пацюка, Шевцю» ні, Проплямка в нажаха не здоровило «Я, напевно, зроблю це, якщо ти ще хоч раз торкнешся, хлопчиська» Ремінь випав із тремтячої руки Але в отворі відчинених воріт уже нікого не було «А я б його перетворив» – бадьорився Ферті. Інші збуджено голосували. «На пацюка!» – гаряче підтримав Пач. «Адже ви не знаєте, пане чарівнику, він ні щодня лупить ні за що». «Тепер перестане», – пообіцяв Руал. «Ще пак!» – зітхнув хтось. І додав замріяно. «От би шкільного вчителя так!» Усі ойкнули, такою чудовою видалася ця думка «Ви не залишитеся в нас до осені?» – обережно поцікавився Фінді «Я йду далі, – з жалем сказав Руал, – післязавтра або через два дні» У юрбі хлопчаків Ільмаранин був схожий на самотню щоглу серед бурхливого моря А якщо я вам щось дам, це нахабно торгуватися Ферті. Роал посміхнувся. Що, наприклад? Свисток. Ферті порпався в кишенях. І ось я ще, підкова. Очевидно, подарунок для хлопчиська дорівнював половині царства. Ну, Роал роздумуючи, підвів брови. А коли я теж подарую щось? Несміливо отрутився Пач. «І я? І я?» Вони без жалю витягали з кишень цвяхи, пищики і кольорові скельця. Знову побачили світло найпотаємніші скарби. Жаб'яча лапка, гладенькі камінчики з діркою, іржавий ржавий ланцюжок від годинника, і навіть живісінька ящірка. Руал раптово спохмурнів. «А такого не можна! Цього робити ніколи не слід! Дай сюди!» Він обережно прийняв ящірку в розкритій долоні. Кілька секунд вони дивилися одне на одного, очі в очі. Потім Ільмаранен нахилився і випустив бранку в придорожню траву. Хлопчаки дивилися на нього з німим обожнюванням. «Я ще рок не можна чіпати», сказав Руал глухо. «Ніколи! Не здумайте!» Усі з готовністю закивали головами. «За подарунки дякую», провадив Руал, повертаючи назад у селище. «Але я нічого, на жаль, не візьму. Мені все одно доведеться піти». Тут він підморгнув Фінді, у якого сльози набігли на очі. Той відвернувся, Засопів, застромив руку в кишеню І витяг із її глибини якусь Поза сумнівом величезну цінність Це кришталева кулька Прошепотів він, зазираючи у вічеру Алові Візьміть, пане чарівнику Ні за що, просто так, візьміть Ферті розтис кулак Сонце заграло в товщі великої, справді гарної скляної кулі. «Дурний, віддає!» – голосно сказали в Руала за спиною. Руал хотів відсторонити руку з кулькою, але зустрівся з хлопчиком очима і не відсторонив. «Візьміть!» – повторив Фінді. «Дякую!» – зітхнув Маран. Завиднілася таверна. На порозі, прикриваючи долони очі, стояла Ліна. «Дякую!» – повторив руал, мимохідь опускаючи кульку в кишеню і, посміхаючись, покрокував до дівчини. Та Ліна вже не дивилася на нього. Вона побачила щось у кінці вулички, і раптом її обличчя дивно змінилося. «Вставайте! Люди! Лихо!» Скрізь почали відчинятися вікна та двері «Напасть! Розбійники!» Хтось голосно зойкнув До таверни, задихаючись, підбігав молодий наймит із віддаленої ферми Його перелякане залите, потім обличчя вкривала кіптєва «Грабіжники! Ферму підпалили! Буде тут!» Він давився словами «Світле небо!» – прошепотіла нажаха Наліна. «Води!» – видихнув посланець. Йому дали напитися. Вулиця перед таверною швидко заповнювалася збентеженими, розгубленими людьми. Матері перелякано кликали дітей. Фінді, Ферті, Пач та інші зникли в юрбі. Хтось заплакав. Наганок вискочив регалар із ополоником у руці. З ополоника скапував червоний соус. Ховатися треба у бурмотів блідими губами крамар регаларів сусіда. Спалять неодмінно, тонко голосила худенька бабуся, його дружина. Сокири взяти і на них. Це заворушився раптом старий угл. На нього цитькнули відразу кілька голосів. Стулипельку. Помовчав би вояче. Сокири взяти. Не здавався відставний солдат У мене самостріл у хлівці Самостріл у нього Не смій Через тебе всіх нас уб'ють Зі слізьми в голосі вигукнув староста Ситий дурнуватий чоловік Який уже давно і безнадійно втратив авторитет серед односельців Втікаємо до лісу, мерщій Метнувся довготелесий підмайстер Ні, відкупимося «Відкуписься від них! А як же? Дивіться, дим!» Усі позадирали голови Чорні клуби викликали в юрби ще більший жах Люди металися, ніби втратили розум Ліна, котра, як і досі, нерухомо стояла на ганку Мов закам'яніла, мовила раптом «Хутір горить! Звірі!» «Молитися треба!» Хапав усіх за руки швець, височе здоровило «Разом, помолімося!» «Тихше!» – закричав раптом Регалар. «Замовкніть усі і вгамуйте дурних бабів! З нами чарівник, він захистить нас!» Усі подивилися на Руала. Руал стояв під Ганком, прихилившись до стіни. Одна єдина думка заслонила від нього світ. «Пішов би вранці, був би врятований». На мить стало дуже тихо, потім зашелестіли голоси. «Чарівник! Великий мах! Врятувати нас! Чарівник!» І по юрбі, що мить тому охоплені розпачем, раптом пролинуло єдине полегшене зітхання. Надія опанувала людей так само раптово, як жах перед цим. Руал обвів поглядом звернені до нього обличчя. У його очах застиг вираз нестерпного болю. Ви заступитеся за нас, пане Руале, тремтячим голосом запитала бліда Аліна. Гільмаранин ворухнув пошерхлими губами. Я, сказав він чужим голосом, я. І на очах у всього селища обличчя його раптово і страшно змінилося, наче обвуглилось. Люди відсахнулися. Звичайно, безбарвним голосом проказав Ільмаранен. І рушив крізь юрбу. Погляд його не відривався від чорних клубів диму, що зависли над полем. Розбійники не поспішали. Вони розтяглися ланцюгом по шляху. Десятків зо два міцно збитих, вгодованих шибай голов. Хутір вони спалили задля розваги Основна робота була ще попереду ще наче вимерло Це їх не здивувало Дивувало те, що тим самим шляхом назустріч їм крокувала людина Вони могли проскакати повз подорожнього Вони могли б проскакати і по ньому Могли зарубати на ходу, не сходячи з сідла Тихо шелестіла пшениця, яка тільки заколосилася Чорний дим клубами плямував сонячний день. Подорожній ішов собі. Він також не поспішав. Отаман, що їхав попереду, глянув на нього з-під долоні. Він не звик ставити собі запитання, однак невідомо чому занепокоївся. Чимось вражав дивний беззбройний пішохід, який спокійно простував назустріч загонові. Розбійник притримав коня. «Що б воно значило, га?» – спитав підручний. Отаман, плюгавий з вигляду, але наділений вдачею злої оси молодик, гмикнув. Відстань між вершниками та пішим одинаком стрімко скорочувалась. Копи та кони здіймали білі хмарки пилу. Чоловік на шляху не змінював ритму кроків, наче його штовхала невідома потужна сила. Він наблизився настільки, що чітко можна було розгледіти його обличчя. Отаман злісно примружився і потяг шаблю з піхов. Той, що йшов, дивився йому просто вічі. Розбійника ще більше опанувало невиразне занепокоєння. Лякали застигле обличчя і важкий погляд, яким свердлив їх подорожній. «Та що воно таке? Га!» Знову спитав уже наполоханий підручний. Вершники зупинилися, збилися купу. Людина йшла, поки до ковалькади не залишилося всього кілька метрів. Тоді зупинився і подорожній. Обличчя його здавалося бруднувати сірою маскою, але очі палали такою незламною волею, таким скаженим напруженням, що розбійників охопило сум'яття. «Чого тобі треба, негіднику?» гукнув отаман. «Геть!» холодно кинув дивний чоловік і додав кілька незрозумілих, гортанно вимовлених слів, лиховісних у своєму дикому звучанні. «Закурак!» «Кхари!» «Акхорой!» злякано заїржали коні. «Чаклун!» зойкнув хтось. «Мовчати!» Гримнув отаман. Але за його спиною не вмовкав шепіт. «Чаклун! Чарівник!» «Рахую до трьох!» Так само холодно мовив незнайомець. «Даю вам час, аби забратися геть! Раз!» Сум'яття наростало. Отаман люто озирнувся, ледве стримучи коня. «Два!» Спокійно відраховував незнайомець. Отаман не вірив, що беззахисна людина може вступити з ним у єдиноборство. Жодної зброї в руках прибулець не мав, виходить, володів якоюсь таємною, інакше звідкиля ця холодна сила. Два з половиною, проголосила дивна людина, сум'яття наростало. Розбійникам здавалося, що в очах незнайомця витанцьовує лиховісне полум'я. «Три!» – пролунало, мов удар Батога. І полум'я спалахнуло в страшної людини на долоні. Подорожній вихопив із кишені яскраво, мов сонце, кульову блискавку і загрозливо підкинув над головою. І отаман відступив. Він полюбляв легку здобич і боявся чаклунства, тому вкинув шаблю в піхви, повернув коня і поскакав геть. За ним кинулися решта вояків. Чоловік на шляху дивився йому слід. Очі його згасли, обличчя заливав під. Із селища бігли люди, вітер доносив їхній захоплений галас. Руал Ільмаранен, не змигнувши, глянув на сонце і опустився на дорогу. Випала з вологої руки скляна кулька, подарунок хлопчика Фінді. Випала і потонула в куряві. Далеко звідси чорнокоса жінка не зводила погляду з краплинок крові на білій серветці. Краплі спалахували і гасли, як жаринки в прогорілому багатті. Карета важко підстрибувала на вибуїнах. Для далеких мандрівок це був надто розкішний екіпаж. Оббитий зсередини шовком і оксамитом, він був щедро позолочений ззовні, і позолота ця, напевне, блищала за версту. Лартові навіщо знадобилася саме така карета, масивна і золота, і саме шестірка ситих воронних коней, ніяк не менше. У кареті сидів я, пишно вбраний. Мій чорний оксамитовий костюм було оздоблено срібною парчею. Нічого подібного мені зроду не доводилося надягати. Поруч на сидінні лежали капелюх зі жмутом пір'я та шпага в дорогих піхвах. Лардже в чомусь на кшталт лівреї правив кіньми. Мені суворо заборонялося називати його хазяїном або кликати на ім'я. Відтепер мандрівним магом був я, а він – моїм слугою. Таким побитом рушили ми в дорогу за день по горизвісних відвідинах Орвіна-Провісника. Дивовижна метаморфоза тішила мене цілий тиждень. Потім я відчув нестерпну нудьгу. Лард ставав небалакучішим слугою на світі. Варто було нам потрапити на заїжджий двір – чи когось зустріти Одного разу він не менш як годину Залицявся до гарненької селяночки Яку взявся підвести І всадовив поруч себе на облучку Я з карети слухав їхні таревені Та кусав лікті Вони встигли переговорити Про всі квіточки, губки І оченятка Згадати всіх її дружків та подружок І серед іншого з'ясувати Що чарівників, мабуть, і на світі нема все то байки. Коли він висадив її та помахав у слід, я вистромився з карети по пояс і похмуро поцікавився, які власне переваги дає нам ця гра з перевдяганням. Замислений лард звелів мені стулити пельку і решту шляху зберігав мертву мовчанку. На заїжджих дворах нас очікувало те саме. Я оселявся в найкращій кімнаті, звідки носи не вистромлював, оточений загальною цікавістю та побоюванням. А як могутній насос, викачував із господаря слухи пожильців усі новини, чутки та плітки, натомість щедро обдаровуючи їх вигадками про свого надміру дивовижного господаря. Звістка про нашу мандрівку ширилася ніби колами по воді, збурюючи околиці і породжуючи в мені невразний неспокій. Карета підстрибнула так, що я вдарився головою об стелю. Лард нахльоскував коней, поспішаючи якомога швидше дістатися до чергового готелю. Ми їхали полем, навкруги не було ні лялечки, я смертельно стомився, до схочу наковтався куряви, мене розтросило, я вмирав від задухи, але думка про заїржий двір була мені огидна. Господарю, я знову вистромився з вікна. «Господарю!» Він притримав коней, і я, ризикуючи потрапити під колеса, перебрався до нього напередок. Він мовчки посунувся. «Ми що, шукаємо третю силу?» – спитав я нахабно. Він уже розтулив рота, щоб мене обірвати, і замість цього сильніше вдарив по конях. Подих серед нас, пробурмотів він крізь зуби, присягаюся канаркою. Її подих блукає серед нас. Роал пішов затемна, крадькома, аби не прощатися ні з ким. Він крокував геть від селища, а день займався ясний, як і вчора, і як учора вставало сонце. Корови та кози на пасовиськах, пси, які істерегли їх, Усі повалилися на росяну траву і ловили боками перші сонячні промені, поспішаючи зігрітися, тому не звертали на чужинця ані найменшої уваги. Попереду темнів ліс. Руалові невідомо, чому хотілося сховатись. Він йшов дедалі швидше, а перед очима настирливо повторювалися картини вчорашнього дня. Повторювалися повільно, ніби учасники їх загрозли у товщі багнюки. Біжить гінець із хутора, рот роззявляє, а лементу не чути. У блідої ліни виступили краплинки поту над верхньою губою. Капає соус із ополоника. Насуваються широкі груди вороного отаманового коня, закривають небо. Величезна копито мало не наступає на коротку Полуденну тінь безбройної, безпрадної людини. Краще здохнути, ніж прилюдно зізнатися в своїй безпрадності. Я мах і здохну магом. Руал уповільнив крок і витяг із кишені скляну кульку. Покачав по долоні, примружився на сонячні відблиски, що грали в ній. Ні, цілковите безглуздя. Банда розбишак сахнулася від затятого нахабства і дитячої іграшки. Ільмаранен сховав кульку і лише тепер помітив, що йде вже лісом. Йде, судячи з усього, не першу годину, тому що ліс густий, неторканий. Стовпи сонячного світла наскрізь пронизували хащу. Десь глибоко всередині Руал раптом відчув спалах божевільної надії. Він знову сподівався на диво. Те, що сталося вчора, не дурість і не випадковість. Не може бути інакше. І всією силою цієї надії Ільмаранен закликав до себе колишню могутність. Спершу він хотів розворушити завмерлі крони над головою, запустити в них вітер. У відповідь – тиша. І цілковитий спокій. Він покликав пташину, що стрибала по стовбору, та не звернула на його заклик жодної уваги. Просто зникла в поплутаному гіллі. Руал зупинився. Він був покалічений, назавжди позбавлений частини самого себе. І чорна душа туга, яку так довго відгонив, раптом упала на нього всією вагою. Підкосилися ноги, він сів просто в траву. Старий звіздар, мешканець башти з грубими стінами і стрілчастими вікнами, все життя збирав чарівні книги. Жодного разу жодне заклинання не підкорилося йому. Старий мав бібліотеку, що цілком складалася з древніх фоліантів нечуваної вартості. Військо-реторт для приготування протиотрути і підзорну трубу, щоб споглядати зірки. Єдиного не мав старий, чарівничого дару. Неймовірно! Він дивився на Руала з побожною заздрістю. А Руал недбало перегортав сторінки, нечутно ворушив губами. І хрлява рослинка в дерев'яній діжці раптом дивовижно розквітала, приносила плоди, схожі на дикі яблука, що несподівано перетворювалися на золоті монети, і з дзенькотом розкочувались кам'яною підлогою, влягалися візерунком, подібним до карти зоряного неба. Старий вражено хитав головою. Очам своїм не вірю. Марранові подобалося відвідувати звіздаря в його башті. Старий із усіма своїми книгами, підзорною трубою і квіткою в діжці, викликав у нього симпатію. Звіздар же блаженствував, приймаючи Руала, і вважав його візити за велику честь. «Скажіть, Ільмаранен», – збентежено запитав він одного разу, «коли ви вперше усвідомили себе магом?» Маран замислився, не міг пригадати моменту, коли саме відчув у собі дар. Просто був день, коли Руал-дитина зрозумів, що й інші цього дару позбавлені. Йому було років шість. Холодної дощової весни завантажений надміру віз застряг у розкислій глині. А власник воза, вугляр, літня вже людина, надсаджувався разом зі своїм худим конем, марно силкуючись вивільнити колеса з чіпкої багнюки. «Що ти робиш?» Здивовано спитав його маленький Руал Той похмуро глянув на дурного хлопчиська і не відповів Руал обійшов навколо воза, спинився перед конем Той неспокійно косував на нього Став навшпиньки і дотягся до повода Ходи, бо Кінь рушив уперед і відразу без зусиль Витяг воза на тверду дорогу Маран на все життя запам'ятав погляд, яким його винагородив вугляр. Старий звіздар просто не в змозі був цього зрозуміти. Лісові кінця краю не було. Здавалося, він навіть ставав дедалі густіший і темніший. Руа лишов уже багато годин. Спочатку над головою в нього радісно щебетали птахи. Потім їхній вереск змінився тишею, Яку порушували іноді репіння сосен та стукіт дятла А ось тепер ліс озвався співом мисливських рогів, що наближався Маран крокував розмірено, бездумно, не підводячи погляду зі стиснутими зубами Байдуже! Ріг хрипко гаркнув зовсім поруч, і ламаючи гілки, на стежку вилетіли вершники Руал зупинився, очікуючи, що мисливці рушать своєю дорогою. Однак ті несподівано повернули, і за мить він опинився в оточенні списів. «Хто такий?» «Мандрівник», – обережно відповів Руал. «Бурлака», – визначив один із єгерів. «Браконьєр», – не погодився інший. Неквапом під'їхав ще один вершник. Очевидно, вельможа. Знову нахабний голоштанник. Він гидливо скривився. Знаєш, негіднику, що буває за потравами їх лісових угідь? Руал відчув бриткий присмак роті. Світле небо, цього ще тільки бракувало. Шість гострих списів націлилися йому в груди. Єгері вискаляли зуби. «Володіння пана священні!» – сказав він навмання і стиснувся, очікуючи удару. Вельможа насупився. «Ти знаєш, мерзотнику, хто я?» Руал жалібно всміхнувся і перевів подих. «Ви – могутній володар, ваша світлість, а я, я – я скромний провісник долі. Чи міг би я не впізнати пана?» Списи невпевнено відсунулися, щоб через мить знову погрозливо зімкнутися «Ти мені голови не мороч, який ще провісник?» «Небо, допоможи мені», – благав Руал Раптом він заговорив швидко і переконливо «Ворожбит, знахар, заклинач духів, що зазирає у майбутнє Прибув у володіння пана, коли почув про його труднощі» І Руал затнувся, нажаханий власними словами. А вельможе раптом напружено подався вперед, запитливо у обличчя своєї жертви. Далі заговорив повільно, підозріливо. Про які труднощі міг ти почути, Бурлако? У його насторожених круглих очах Руал прочитав раптом, що випадково влучив просто в ціль. Цієї миті він, шкірує, відчув можливий порятунок і кинувся з торч у несподівано відкриту лазівку. «Панові краще знати», – промовив багатозначно і вказав очима на єгрів. Вельможа завагався. Ільмаранен чекав, переступаючи ослаблими ногами. «Поїдеш із нами», – кинув вельможа і розвернув коня. Кабінет герцога у його великому помпезному замку поєднував у собі щось на зразок мисливського музею і парфюмерної крамниці З обвішених зброєю стін оскляніло вирячалися з півдюжини оленячих голів Поміж них рябіли дешеві лупки, над головами чарівних пастушок солодко цілувалися голуби Маленький стіл біля каміна вкривала безліч скляночок, від яких різко пахло. І руалові час від часу робилося зле від того густого запаху. Він подолав чималий шлях, прив'язаний за пояс до сідла, то кроком, то бігцем. Потім нескінченно довго чекав на прийом у смердючій кімнаті для слух, звідки неможливо було втекти. А ось тепер, до заніміння рук, тасував, і перетасовував важку колоду карт, гарячково намагаючись відшукати спосіб порятунку. Він не відшукувався ніяк. Герцог сидів у кріслі навпроти. Над його головою люто щирилася ікла трофейного кабана, який теж знайшов свій останній притулок на стіні кабінету. Кабани вельможа були схожі як брати. У Руала змокли долоні, а рятівна думка й досі не приходила. У розпачі він пожбурив карти на стіл. Ця колода не підходить, ваша світлосте, На неї падало світло повного місяця. Герцог засопів, але заперечувати не став. По його знаку лакей приніс іншу колоду. Уруали перед очима злилися в одну пляму Обличчя вельможі і кабаняча морда Далі зволікати було нікуди, і він почав нерівним голосом Безліч труднощів і небезпек оточує вашу шляхетну світлість Герцог насупився ще більше Войовничі сусіди зазіхають на землі і угіддя вашої шляхетної світлості Герцог скам'янів обличчям Не те Розпашливо подумав Руал Карти лягали на стіл, як попало Пікова дама нахабно мружилася А червовий валет, здавалося, глузливо посміхався Гаманець вашої шляхетної світлості останнім часом спорожнів Жоден м'яз не вирухнувся на обличчя вельможі Руал судомно ковтнув і, змахуючи під чола, зацьковано озирнувся. І тоді він побачив її. Маленька золота фігурка, дрібничка, прикраса туалетного столика, золота ящірка зі смарагдовими очима. Руалові навіть здалося, що він відчув на собі зелений погляд. Він спохопився і поквапливо продовжив. Головні ж труднощі, головне лихо полягає в іншому. Воно це лихо, Заволоділо всіма помислами вашої шляхетної. І тут йому здалося, що в маленьких лютих очицях герцога проминуло щось нове, і воно було схоже на зацікавлення. Роал сповнився натхнення і заходився тягти слова, сподіваючись таки на те єдине, що доведе його право називатися ворожбитом і порятує відшибениці. Воно це лихо не дає вам спокою ні в день, ані вночі. Так герцог закліпав очима швидко і ніби злодійкувато, що зовсім не в'язалося з його манерами. Закліпав і весь подався вперед, наче бажаючи перехопити слова співрозмовника раніше, ніж вони злетять із його вуст. Ні вдень, повторив Руал з притиском, бо ніяк не міг намацати вірного шляху, ні вночі, і вельможа. Почервонів. Раптово, болісно, як наречене на порозі спальні. Почервонів і відсахнувся, суплячись і щосили, намагаючись опанувати себе. Руал зрозумів. Ця розгадка обіцяла порятунок. Карти замоготіли в його руках, як шпиці колеса, що скажено крутиться. Знаю, проголосив він якомога голосніше, знаю, як тяжко вашій світлості втумить, коли після тяжкої праці і марних зусиль палки любовної пори вашої шляхетної світлості закінчуються гірким розчаруванням. Знаю, яка герцогиня невдоволена і якими образливими словами вона засмучує вашу світлість. Знаю, що сам вигляд подружнього ложа, засвичав герцог бризкою числиною. Тремтячими руками він згріб зі столу карти, побоюючись очевидно, що вони ще й не те можуть розповісти. Руал знесилено відкинувся на спинку стільця і вимучив слабку подобу її особливої переможної посмішки, якою сяяв колись чудовий мах Ільмаранен. Герцог скочив так рвучко, що мало не зніс зі стіни кабанячу голову І наліг червом на стіл дихач руалові в обличчя Це жахлива таємниця, ворожбите Я замкнув дружину Їй прислуговує глухоніма баба Але дружина ненавидить мене, ворожбите Вона знущається з мене, коли я Я збираюся Хочу Я намагаюся Прокляття і від надміру почуттів Вальмож заметався по кабінету. Руал спостерігав за ним, почухуючи перенісся. Знесилений герцог знову звалився в крісло, втілюючи безмежний розпач. Кабан над його головою втратив значну частку своєї лютості і, очевидно, впав у зневіру. Отже, я з'явився вчасно. Вагомо сказав Руал по достатній паузі. Герцог, приголомшений своєю ганьбою, підвів на нього каламутні очі. «Проси, чого хочеш, ти віщуне. Будь-які гроші. Якщо вже карти розповіли тобі про моє горе, то, напевне, вони знають, як зарадити йому». «Карти знають», – тонко всміхнувся Ельмаранен. Зараз цей небезпечний тиран був під його владою. Ненадовго, зате цілком надійно. «Картам багато чого відомо». Роал звівся, не збираючись марнувати відведеного йому часу. «Про платню домовимося наперед». Герцог закивав, а Ільмаранен швидко глянув на туалетний столик. Раптом він злякався, що ящірка виявиться лише оманою. Але ні. На нього так само уважно дивилися смарагдові очі. Він хотів провести пальцем по її граційно вигнутій спинці, але не посмів. Обережно визволив ящірку з безладної юрми флаконів з кепським запахом, посадив собі на долоню. Вона вмостилася просто і зручно. — Ось моя платня, — сказав Руал. Вельможа крекнув. Ранком наступного дня замок лихоманило. Лакеї та пралі, конюхи і кучери, кухарі з кухарчуками і самоправитель на чолі дюжини покоївок забули про щоденні справи і метушилися, ніби мурахи з поруйнованого мурашника. Знахар, який прибув казна звідки і невідомо чим завоював довіру герцога, був у центрі цієї метушні. І віддавав розпорядження, від яких кидало в жар навіть матрону інтенданшу, яка чимало встигла побачити на своїм віку. Пацюків знадобиться дюжина обидві, серйозно зосереджено пояснював знахар. Мізинець на правій щурячій лапці має силу, про яку відомо не всім. О, далебі, не всім. Руал переможно оглянув. З'юрмлену челять і вів далі. Тепер яйце зазулі «Шукайте, ледері, це наказ пана герцога!» Гримнув він, помічаючи деяке замішання. «Нашийник найкращого собаки». Він один за одним загнав пальці. «І ржа з криничного ворота!» Люди перешіптувалися, знизували плечима. Вони не підозрювали, очевидно, про нещастя свого пана, і не могли навіть припустити, що задумав самозваний знахар. А в Руала вже не вистачало пальців для загинання. Цвях із підкови здохлої кобили. Ні, жеребець не підходить. Кобила, що вмерла власною смертю. Шукайте. Ах, торік, але цвях же цілий. Чудово, дістаньте. Тут Руал відшукав серед юрби і єгеря, до сідла якого був учора прив'язаний, тицнув пальцем йому в груди і лагідно мовив. Ти і дістанеш, під кого можна брати будь-яку, але кобилу мусиш відкопати. Доставиш особисто панові герцого, друже, тільки ж гляди, не здумай вдаватися до хитрощів. Єгер сполотнів і пішов, похитуючись. Руал провів його батьківською посмішкою, а далі правив своєї. «Локони дванадцяти незайманок, мотузка від похоронного дзвона. До речі, – Ільмаранен повернувся до управителя, – пошліть кого-небудь на цвинтар, мені потрібен будяк з могили утопленка». Управитель щось прошепотів їм на вухо, Руал презирливо підвів брови. Не може не бути такої могили. У крайньому разі доведеться кого-небудь утопити. Краще знайдіть відразу, друже. Іруал з довірою зазирнув у вічі управителю. Зілля мусить бути зібране перш ніж сонце торкнеться обрію. Заклопотано повторював він потім наляканому герцогові. До моменту, поки диск його не сховається цілком, слід провести обряд освячення любовного напою. Все повинно бути виконане з точністю до миті, але потім, ваше шляхетне світлосте, ви будете винагороджені. Руал, до слова, теж розраховував не деяку винагороду. Він був не з тих, хто просто так пробачає приниження та переляк. Зберіть кал і курки, добудьте паленого пір'я і личинок, диктував він у правителеві приховуючи мстиве задоволення. Герцог нервово щулився та по мірі з'ясування складу любовного зілля дедалі більше похмурнів. Коли вони зі знахарем залишилися на одинці, бідолаха спробував несміливо заперечувати, але Руал лагідно відповів «О, як ви будете, ви, а ваша шляхетна світлосте!» Перед заходом сонця запах парфумів у кабінеті герцога був остаточно переможений іншим запахом, могутнім, пронизливим, як вереск поросятий, що вмирає під ножем. Вельможе, наділений тонким нюхом, затискав собі носа. «Час надходить», – оголосив Маран, – «напій готовий. На вашу світлість чекає обряд, і відразу по тому, Ніч чудових утіг. Герцог болісно закашлявся. Двір замку був повен збуджених, заінтригованих людей. На вежі чатував кухарчук, зобов'язаний повідомляти про положення сонця стосовно обрію. Згасли печі на кухні, спорожніли кімнати для слух. Навіть стражники від звідного мосту залишили свої пости і разом із усіма витріщалися на герцогські вікна. На високому балконі у покоях герцогині виднілася постать самітниці, а чоловік-володар готувався до ночі дивовижних утіх. У вбранні, що складалося з самої тільки мотузки від похоронного дзвона, прикрашеної почечком волосся з локонів дванадцяти незайманок, у нашийнику найкращого собаки на червоній м'ясистій шиї герцог переступав босими ножиськами просто по кам'яній підлозі. В одній руці нещасливий чоловік тримав чашу з напоєм, на поверхні якого плавали палені пера, а іншою міцно стискав по червоній лініздрі. «Де Божу більше?» – пострадницьки шепотів він. «Уже і!», -і, -і, -і, -і, -і! – заверещав з вежі кухарчук-спостерігач. «Сонце сідає!» «Час!» – прошепотів гарячково збуджений руал. «Починаємо обряд!» «Повторюйте за мною, тільки голосно!» «Чим голосніше ви промовите заклинання, тим сильніше буде!» «Ну, ви розумієте!» «Починаємо!» «І люди, що зібралися на подвір'ї, від подиву і ляку присіли всі як один, коли з герцогських покоїв раптом долинув пронизливий крик. «Барахара! Мнлиау!» Заойкали жінки, зашепотіли чоловіки, не посвячені в ретельно збережену герцогом таємницю, вони робили зараз найфантастичніші припущення – а герцог то могутньо ревів, то верещав, зриваючи голос. Хазав здра! Хозов зовздро! У короткий проміжок між його завиваннями таки зумів пробитися кухарчук, який волав з вершечка вежі. Край, сонце сіло! крики обірвалися. Пийте. вигукнув Руал і спритно кинув у чашу з напоєм цвях із підкови з дохлої кобили. «Пийте залпом і йдіть до неї!» Від першого ковтка очі герцога вилізли з орбіт, тому він не побачив мстивої посмішки знахаря. У чаші залишився тільки цвях. Герцог кашляв зігнути утрі погибелі. Коли він підвів очі, Обличчя Руала знову було уважне і співчутливе. «Ідіть! Але пам'ятайте! З кожним кроком слід висмикувати по волосині незайманки з цього почка. Не можна помилитися, не можна пропустити кроку або висмикнути відразу дві волосинки. Ідіть же, ваше світлосте!» Герцог, хилитаючись, рушив до сходів. «Руал-чу!» Як ляпали його підошви, та як зосереджено він бурмотів, відраховував волосинки. Рол почекав, поки кроки віддалилися, і прожогом кинувся до вікна. Юрба зустріла його появу збудженим гулом, але Маран дивився не вниз, на подвір'я, а на рожеве призахідне небо. До нього він і звернувся з красномовною промовою. О небо, поверни його шляхетній світлості здатність любити пані Герцогиню і будь-яку жінку, котрою він забажає. Поверни йому цю можливість, якою він давно вже позбавлений. Зроби це, о небо, ти знаєш, як важко здоровому чоловікові бути схожим на євнуха. Юрба змовкла при перших словах. Ошелешено вислухала всю промову І нарешті вибухнула враженими вигуками Роал до половини вистромився з вікна І простяг руку, вказуючи на балкон герцогині А тепер до пана герцога повернеться його сила Це здійсниться Захоплені вигуки були йому відповіддю Люди, скупчені під вікнами Лізли один одному на плечі, задирали голови і тицяли пальцями в бік високого балкону. Руал перевів подих і тихенько відійшов від вікна. Вдень він намагався запам'ятати розташування сходів і коридорів і все одно мало не заблукав, поспішаючи до виходу. Десь у глибині замку чалапав герцог, позначаючи свій шлях волосинками дванадцяти незайманок. Коні, залишені в стайні без догляду, переступали з ноги на ногу Маран поспіхом вивівся як так осідленого вороного жеребця Міст було піднято Руал узявся за держак іржавого ворота Він повертався неймовірно важко ривками Міст повільно опускався Ось між його темним краєм і стіною почало швидко розгортатися небо А щелина щохвилі розширювалася Руал, надсаджуючись, крутив далі. Міст нарешті ліху поперек поперекрову, відкриваючи дорогу до порятунку. Герцог, імовірно, вже взяв дружину в свої обійми. Руал скочив у сідло. Втікаючи щодуху, він не міг почути прокльонів герцога, який так осоромився, здавленого регото його челяді та знущань герцогині. Він не бачив, як споряджали погоню, які страшні віддавалися накази. Він мчав стрімголов крізь темний ліс і стискав рукою сховану в кишені золоту ящерку винагороду за працю. Каратіус став першим порівняно великим містом на нашому шляху. Його вузькі вулички були дбайливо вимущені кругляком, Майстерні та крамнички прикрашені мистецькими вивісками, а жителі славилися нечуваною чванливістю. Найостанніший місцевий Бурлака поглядав на прибулих, зарозуміло, мов принц. Ми зупинилися, як годиться, у найкращому готелі. Він виявився доволі пристойним кам'яним будинком, а відведені нам багатокімнатні апартаменти були справді гарні. Власник готелю, якого вразила моя магічна велич, сам показав кімнати і навіть допоміг слугам нести поклажу, при цьому намагаючись не втрачати на крохмаленої гідності. Мені урочисто запропонували вписати своє ім'я в готельну книгу, що я й зробив, тобто надряпав у поперек розграфленої сторінки. Великий мах Дамир, що подорожує з власної потреби, в супроводі слуги Коли за господарем зачинилися стулки дверей Ларт, який був у доброму гуморі Одним махом зім'яв мою розкішну постіль Під шовковим укриттям Нарешті Пробурмотів він, простягаючи ноги в запилених ботфортах Справді, надто багато було в нас за плечима кепських трактирів І брудних заїрчих дворів я підійшов до вікна. Просто навпроти готелю розташувалася ратуша. Величезний годинник на вежі показував пів на п'яту, а внизу лежала залита після полуденим сонцем головна площа міста Карату. Погукували торговці, статечно простували поважні городяни і тинялися вуличні хлопчаки –